السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوجه اليه ونعوذ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 وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۖ الله الذي الَّذِي به بِهِ وَالْأَرْحَامَ الله إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ وَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا تقوا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 هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذني الله من عياكم من النار عباد الله اوصيكم فأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل إنه قد فاز المتقون أي واحد الله نكوشيني ساماما نكوشي نفسيياني قم الله سبحانه وتعالى حقيقة ما niko mchao allah subhanahu wa ta'ala yuzi tumemaliza msimu miongoni ya kheri. msimu wa kushindana katika paw msimu wa kulipwa maradufu sote tulimtambua hilo tukazikimbilia feli kwa kadri ya nafasi zetu wapo miongoni wetu walio na kazi ya kuwatafuta wahitaji ili waweze kuwasaidia wajane walikumbukwa mayatima walikumbukwa masikini na mafukara walikumbukwa kwa wao kutafutwa wapo miongoni wetu walio na misikiti kwa kufanya itikafu na kusali za sunna wapo miongoni wetu walio kidhirisha utoaji wa sadaka na wapo mingi mwingine waliao kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala wakakithirisha kusoma wakakhitimisha khatima mbalimbali wako waliosoma Qur'ani yote zaidi ya mara 10 wako waliosoma Qur'ani yote zaidi imara tano wako ile somo yote mara tatu na wengi tulisoma mara moja lakini wengi tulikimbilia kheri na sote tulikusanyika katika ibada kubwa ambayo ni ibada mama ya mwezi mchuku Ramadhan nayo ni ibada ya Sawm wote tulikabili baada ya saumu na hakuna ambaye hakufunga ila alikuwa na udhuru Ima uzuru kwa kimaradhi au safari au tuzima au vinginevyo katika juhuru mbalimbali ibada ya saumu ilitufunza mengi kwa kuwa Tumetoka kwenye Shaumu ni wiki sasa takriban kuna hali ya kubwa sana ya kukumbushana mafunzo tuliyopata katika ibada ya Shaumu Tukumbushane mafunzo tuliyopata katika ibada ya Shaumu ili tuweze kurekebisha hali zetu Ramadhan na funga ilikuwa ni madrasa tuliosoma mengi miongoni mwayale tuliyashoma katika mwezi mtukufu Ramadhani ni sisi kuweza kuwacha baadhi ya madhambi na sisi kuweza kufanya sehemu kubwa ya faa hotuba yangu ya leo nitaikumbusha nafsi yangu pamoja na kukumbusha ndugu yangu kunako yale ambayo tuliweza kujizuia nayo miongoni wetu wapo baadhi wa Uislamu na mtihani wa wa sigara wafuta sigara wamegawanyika katika sehemu mbili wapo wanaovuta sigara wakiamini kwa sigara ni haramu moja kwa moja na ni kundi la watu wachache sana na wapo wanaovuta sigara kwa shibuha wakiamini kwa sigara si haramu bali sigara ni makruhu ni jambo lenye kuchukiza tu tukizungumza makuru tunaksudia kile ambacho Muislamu atakifanya hapati dhambi. Bali Muislamu akitiaacha anapata thawabu. Na wa ndivyo wanavyokusudia wengi kutavuta sigara. Kwa maana ni jambo lenye kuchukiza tu. Bado hawajikanaika kwa maana ni haramu. Kundi kwanza liloamini kuwa sigara ni haramu. Nilikweli kuvuta ndilo kundi lilo sahihi katika hukumu. Ama kundi ambalo linaendelea kuni lina kuwa sigara ni makruh. Na sijara sio haramu. Hili ni kundi linahitaji kueleweshwa Na kuambiwa kuwa sijara ni haramu. Aihnaash Allah Uvutaji wa sijara kuuza hiyo sijara wa sijara kumpangisha mtu akauza sijara ni jambo la haramu na hili jambo halina filara fuko wanachuoni kwa uta sijara wa sahamu na kwa mashigara ni haramu katika yale ambayo tumejifunza katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni sisi kuweza kujizuia na kuacha kuvutaji wa sigara. Kila mvuta sigara katika mwezi mtukufu wa ramadhan alipata somo hilo ya kwamba mimi naweza kukaa masaa 14, masaa bila ya kuvuta sigara. Hili ni somo ambalo tunapaswa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tuna wiki 5 toka tumeiacha Ramadhani. Kwa tunawakumbusha udasigara. Tumeweza kuizuia kuvuta sigara mchana kuto wa Ramadhani. Tunaweza kujizuia kuvuta sigara baki ya mashikio yaliwekia katika maisha yetu. Yaliyo nje ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ayehana ashir walallah uvutaji wa sigara ni kitendo cha haram kwa nukta zifuatazo nukta ya kwanza umma ti muhammedin sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wa taala ametuharishia mazuri na ametuharamisia mabaya wa yuhillu lahumut tayyibat wa yaharimu alaihim wal khaba'ith Allah subhanahu wa ta'ala ametuhalalishie sisi mazuri na Allah subhanahu wa ta'ala ametuharamishie sisi machafu na mabaya Sigara ni uchafu na ni kitendo kibaya na ni kitu kibaya Hakuna mwenye akili salama atakayesema sigara ni nzuri Sigara ni mbaya harufu Sigara ni mbaya ladha Sigara inakera kwa wanaotumia na inakera kwa wasitumia pia vile Isipokuwa tu nafsi ikishaingia na inajif nafsi ikishaingia na kibri inaweza kukifanya kizuri kwa kibaya na kibaya kwa kizuri hakuna asifu ya siara akapendezwa na harufu ya siara duniani hakuna hakuna asifu ya siara akapendezwa na harufu ya siara bali kila asifu ya siara anachukia harufu ya siara ni uchafu ni uchafu harufu yake ni uchafu yenyewe na hakuna nafsi iliyokuwa salama katika fitra iliyoundwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala ambayo haijawahi kutashihara kisha ikakaa jirani na mtu tashihara alafu ikabundika na harufu ya sijara aihunasi ya badallah vyakula tunavukula na vinywaji tunavkunywwa vipo vilivyoharamishwa kwa dalili ya wazi wazi na vipo vilivyoharamishwa kwa aya tunetamulia kusoma aya gani wayuhilulu lutayibat wiharimu wa alayhul khaba'ith Allah subhanahu wa ta'ala amewahalishia mazuri na Allah subhanahu wa ta'ala amewaharamishia vichafu Kao kuna vyakula vimeharamishwa kwa sababu ya uchafu wake. Hakuna dalili ya sheria ile unayosema msile funza. Hakuna dalili ya kisheria ile unayosema msile nzi Bali nzi funza mende ni katika vitu vilivyoharamishwa kwa sababu ya uchafu. Na dunia yako inaingia sigara eula diga siara siara haram kwa mteja ya kwanza umma ti muhammedi sallallahu alaihi wasallam tumehalishiwa vizuri na tumeharamishiwa vichafu ayha nasir allah wa siyara ni haram kwa sababu miongoni mwa vitu ambavyo vinaua nafsi ni haraka au kwa kuchewesha isijana na Allah subhanahu wa ta'ala ametueleza kwenye Qur'an wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima wala msisiue xmlnsiangamize nafsi zenu hakika Allah subhanahu msiziue nafsi zenu msiziangamize nafsi zenu hakika ya Allah subhanahu wa taala amekuwa koyo niwe huruma amekuhalalieni kwenye manufaa na nyinyi amekuharamishieni vinavyokudhuruni aihadhari abdullah hakuna dalili ile yokuja kwa Qur'ani ya kusema watu wasinywe sumu lakini kunywa sumu ni haramu kwa sababu yana kuangamiza nafsi na walilahamdu kafla ya madaktari waliokuuzia na walioktengenezea sigara wamekuandikia maneno makubwa kwa bidhaa unayopenda kununua sigara ni hatari kwa afya yako sigara ni hatari kwa afya yako ha maandishi ya lazima ulimwengu mzima wamelazimishwa kuuza waandike uhalisia kwa bidhaa yao aeh waasifu kwa nini uingize mikono yako katika maangamizi na Mola wako mlezi ana huruma na wewe alikuhalishia venye kufaa na manufa na wewe na wakuhamishia venye kudhuru wala taftulu au nfusakum inallahu kana bikum rahima wala msisiue nafsi zenu msiziingize nafsi zenu katika mahangamisho hakika ya Allah amekuwa mwenye huruma bali Allah subhanahu wa ta'ala amesema wala taftulu bainyako ila taharuka wala msiingize mikono yenu katika vitu vinavyoweza kuangamizeni katika vitu vinavyoweza kuhatarisha afya zenu aliyekuhuzia Anaifahamu siyara kuliko wewe mtumiaji alikwambia ina madhara kwa afya yako bado mtoto hamu tu kutoka wapi dakati dalili gani maramu wa sigara zaidi aliyokutengelezea bidhaa aliboeleza kwamba sigara ina ina hatarisha pia yako bali katiba ya nchi uani kwamba sigara inaharibu mimba na maandishi haya makalazimisho waandike makubwa ili mtasigara wone Ukivuta sigara mbele ya mkeo mjamzito kuna hatari ya kuharibu mimba yake. Kuna hatari ya kumwathiri mtoto. Ayah waasifu. Tume tumezoea mwezi wa Ramadhani. Tunaweza kuacha sigara. Kwa nini tuendelee ku sigara? Tomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuwekeshe katika yale anayopenda na anayoridhia. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى الاله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد اوصيكم مره ثانيه بتقوى الله عز وجل كما اوصي نفسي بذلك Tumetoka katika shule ya kujifunza mimi nayo mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tukajifunza mimi miongoni mwayo tunaweza kuacha baadhi ya yale tuliyozoea. Ambayo ni mabaya na haramu. Miongoni mwayo ambayo tunaweza kuyaacha ni uvutaji wa sigara Sigara ni haramu kuivuta ni haramu kuinunua ni haramu kuuza na ni haramu kumpangisha kwenye biashara yako anyeuza sigara Tumetaja hadi mbili za kuonyesha ukaramu wa sijadi Natamalizia hotuba yetu kwa kutania muda wa tatu na ya mwisho itakuwa ya nne Katika mambo ambayo tumekaramishiwa sisi wa Islamu ni al-israfu Israf ni ubathirifu wa mali Ni upi badhilifu wa mali Ubadhilifu wa mali ni kutumia mali katika yale yasiokuwa katika dini yako na dunia yako Ubadhilifu wa mani, ni kutumia katika yale ya katika dini yako na dunia yako Nunuzi ya ziara hautoki katika wa amani sawa iwe ni shehe ndugu ya amani au iwe shehe mkubwa ya amani nunuzi wa ziara ananunua kile si chofaa katika dunia yake ananunua kinacho mzuri katika dunia yake ananunua kinacho mzuri katika akhera yake huu ni wadhirifu mkubwa zaidi ikiwa muislamu anakataanza kutumia mali yake katika kile ambacho hakina na naye katika dunia yake na dunia yake iwege kwa yule ambaye anatumia mali yake katika kitu ambacho hakina wanufaana naye bali madhara na yeye katika dunia yake amana fatadhaambi na madhara na ye katika mwili wake anauwa mapafu kwa pesa yake mwenyewe kwa kipi si kwa kipi si halali wala tabadhir tabdhira inalbadhirin kana pesa wala shareef. Wala msifany ubadhifu wa mali. Japo chache msifany ubadhifu wa mali. Usije kusema sija na shilingi mbili au au shilingi 500 au shilingi 50. Ashiria mbali ungeuza shilingi moja. Ni shehe pesa yako Wala msifany ubadhifu wa mali. Huni usia na ujio wa Allah kwa imani wako hakika wanaofanya ibadhirifu amani ni ndugu zao na sharikao e islam Uliotoka kujisafisha jinsi katika mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa kipi unaridhia kuchafua na islam yako kama riako hayakuwa umeweza kujizuia masaa 13 12 umeanza kufunga saa kumi msiku, umefungua saa 12 saa 1 kasho masaa zijazo 14 umefunga hapo utasiana unaweza kuacha na hivi tuliosoma tulojifunza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadan ayyanaasi billah sigara ni haramu, kwa dalili nyingi dalili ya mwisho ni dalilun aqliy fithri ni dalili ya kiakili ya kimahumbile ki baba anmvuta sigara kamtuma mtoto wake sigara dukani muuzaji duka akamwashia sigara mtoto wa mvuta sigara ataanza kuvuta sigara kwanza akumpishia ya baba yake Baba anakuaje Baba anakubali Kwa nini ukataeni vizuri Unachokifanya wewe na mwanao anakirithi mapema ndio kuanza miaka mitano Ndio kuanza miaka minne kuulizi baba kwenye sigara. Walio nani hivi? Fikra inakataa. Maumbile aliyotumbana na anga yanakataa. Akili salama inakataa. Mpaka akili ya mvuta sigara inakataa. Fadhila ya mbaya kusiga. Kamaje vizuri? Kwa nini mtu waje wanao kukuja? Kwa nini usimunge mkono mwanao? Ukasema wewe ndio halali wangu. nilianza miaka mitano. ndio halali wangu Ongea na Sababu inapendeza asongee mbele hilo wanafunzi akisogea mbele yake akafanya makubwa zaidi yake ni fafari kwa mwalimu na wewe mwalimu kwa mwanao unavuta sijara mbele yake unamfundisha mwanao hiji limonia ya kiburudisho sasa anafanya mbele yako akiwa na miaka 5 6 7 10 bila mlinzi munge mkono mwanao waambie hongera wewe ndiyo mwana hali wangu kulikuwa. Chiefi. Kwa sababu umerithi matendo yangu mazuri mapema. Hakuna inayokubali. Kwa dalili ya kiakili salama, dalili ki zikwambie zinasema sijara ni haram. Ayyuha mudaqqin, ewe mtayeniwa na kuvuta sijara fahamu kama sigara ni haramu si makuruhu. si jambo loloshikiza la, la ni jambo la haram kafan na unaweza kuiaacha tumesoma sote juzi hakuna alikubali kuvuta sigara mazao 13 Na leo aliozoe so kwa iliweze iliweze kuwashtukizia fa amini kwa mashikamano haramu sikukuru na wala ustuleti mwani na maneno ya kiburi naomba dalili ile kwenye Qur'an inasema shia haramu tumekuletea dalili nukta 4 sijara ya uchafu sijara inaangamiza nafsi Sigara ni badhilifu wa mali. Maumbile salama na akili salama inakataa kuvutaji wa sigara. Unataka ubainifu upi? Na yako yakumenya kusema kwa hizi nukta nne bado na mashaka na alama siara bila shaka hakuna mtu wa sigara na fikra kuwa sigana ya bali sote tutaondoka na imani ya kwamba sigana ni haramu alafu tunya hatua ya pili ya kuomba msaada Allah Ya kuweza kuacha kututaji kwa sigana tusichafue baada ya kutoka kwenye usafi jinsi tufanye kazi ile ambayo tumeyasoma sisi kuweza kuacha baadhi ya mambo ya fahamu nikwe kutaja sigara. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Taala atuwezeshe sote kumpambana na sigara. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Taala ajalie kwa sigara wote hawapunguze kuacha sigara. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Taala awafungue fahamu ya sigara waamini kwa siyara ni haramu na wakivuta wanapata dhambi. Sima kuruh. Allahumma اريد الحق حق ورسول اتباع واراد باث نباتلا ورسولنا اسنابه راقيم السلام